Al-Qashiyə Bürüyən surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adınla. Hel ataka hadisul-Qashiyə? Alamə Bürüyənin xəbəri sənə gəlib çatdı mı? Wucuhu yawmidin khashiə. O gün Necə-necə üzlər zəlil olub yere dikiləcək. Əmiratun nasibeh. Üzülüb əldən düşəcək. Daslanaran hamiyatan tusqa Çox qızmar oda girəcək. Qaynar çeşmədən içirdiləcəkdir. Laysalahum taamun illa min dary. Onlara daridən başqa bir yemək verilməyəcəkdir. La yusminu wala O, onları nə doydurar, nə də aclıqdan xilas edər. Ucuhi yawma'idun na'imatu lisaiha radiyatun fi jannatin 'aliyah. O gün neçəsinin üzündə fərəh görünəcək, dünyadakı səylərindən məmnun qalacaq, uca cəmmətdə olacaq. Lə təsmə'u fiyhə ləğiyyətən, fiyhə aynun cəriyyə. Orada faydasız söz eşitməyəcəkdir. Orada axar çeşmələr vardır. Fihasurun Orada hündür taxtlar, düzülmüş piyalələr, yan-yana qoyulmuş yastıqlar və döşəmələrə sərilmiş xalçalar vardır. Afalaya وإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ مَّأَ يَرَوْنَ دَّأْبَ الْجَمَلِ كَيْفَ خُلِقَ وإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ گؤیün necə yüksəldiyini görmürlər وَإِلَى Dağların necə sancıldığını görmürlər وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ Yerin necə döşədildiyini görmürlər. Fəzəkkir innə mə məntə müzkirünəstə aləyhə bimüsaytir. Onlara nəsihət ver. Sən yalnız nəsihətçisən. Sən onların üstündə hökmdar değilsən. İllə men təvəllə və kəfər. Lakin üz döndərib küfr edəni. rayuaddibuhullahul Allah ən şiddətli əzabla cəzalandırar. İnna ileyna iyabuhum Şübhəsiz ki, onların dönüşü bizədir. Sonra onları sorğu-suala çəkmək də bize aittir.